aku berlidah alhamdulillah alhamdulillah rabbil ila hada ad-dinil mubin wasalaka bina sabilal muhtadin wa ashhadu an la ilaha illallah wa hu la sharikalah اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الوداد الكاملين ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين عما بعد ايها الناس قوصيكم وإيايا بتقو الله قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم يا أَيَّا الذين آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَقَدْ دُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صوجراء صوجراء قوم مسلمين dan muslimat yang terhormat marilah kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua serta segala larangan-larangan Allah agar kita menjadi manusia-manusia yang selalu diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dunia sampai ilmu alam akhirat yang kekal abadi. Saudara-saudara, kita orang-orang Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus selalu meningkatkan kesadaran sebagai muslim. Kesadaran sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesadaran sebagai ummah marfuma. Umat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara-saudara dengan kesadaran yang mendalam serta yang selalu kita tingkatkan itu kita akan menjadi manusia-manusia muslim yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipimpinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya kita menjadi orang-orang Islam serta kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kenikmatan yang besar merupakan karahmatan yang luas yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena kita dipilihnya oleh Allah untuk menjadi orang-orang Islam. dada kita terbuka, hati kita terisi dengan akidah Islamiah. Hal ini, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa Taala berseremoni Al Quran Al Kariim. Fman yuridillah wa an yahdiyah, yashrh sdruhul Islam. Uman yurid an yudillah, yta sdruh dziyqan harjan kainna yasagad fi smana. Kedalikah yta Allahul Rizq aladzina la yaminun. Kalau ayat ini sudah besar kita pahami dengan kesadaran yang sesungguhnya, maka setiap Muslim dan Muslimah tentu akan merasakan mendapatkan anugerah kenikmatan yang sangat besar, yang sangat mahal harganya dan yang sangat tinggi nilai dan derajatnya. Karena saudara-saudara. Allah telah menjelaskan maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT akan diberi hidayah, dijadikannya orang yang berhidayah, dijadikannya orang Islam dijadikan orang yang dapat menerima agama Allah SWT agama yang hak agama yang benar yang merupakan asyirat termestaqim. Membawa manusia itu kepada kejayaan dunia. Langsung kepada kejayaan akhirat. Yashrah sadra'ul yes. Islam. Allah melapangkan jajah orang yang dikandalkan oleh Allah sedemikian itu. Untuk menerima agama Islam. Tentu saudara-saudara. kita mendapatkan pertanyaan dari hati kita sendiri dan dari pergolakan pikiran kita mengapa kita menjadi orang-orang Islam orang yang mulia orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala Saudara-saudara jawaban pertanyaan yang berkisar dalam akal pikiran kita jawaban dari pertanyaan yang berkisah dalam hati kita ialah